artean, e, baldintza batzuk ezartzen zituzten preso gaixoak e, azke utzi ahal izateko eta Alderdi Popularraren gobernuarekin baldintza horiek gogortu egin ziren neurri gabe eta baldintza horien arabera soilik preso bat iailtxorian zegoenean e, azke geratuko zen pere e, bizi txaropenatilla bi betetik beherakoa zenean Orain gobernu sozialistak aldatu egin du e, legearen aplikazioaren inguruko argipenak ematen dituen e, funtzionamendura koinstrukzioari eta berri bat egin du. Berri horretan e, urrats batzuk ematen dira, baina oraindik badaude hainbat kontu kezkagarri. Urratsa ematen du estelako soilik hemendik aurrera persona bat ia historia nego beharko e, bere kasua aztertua izateko. Baina aldi berean bai usten du aukera, esaten duelako bere goerak terminala izan beharko duela, hau da bere gaitzak eh, eriotzera araman beharko duela, eta horrek atea irekitzen du oraindik orain dikere prozedurauria inbat presoriez aplikatzeko. Eta gainera ez du solik irizpide medikuetan uzten eh, garptzela agintarien esku uzten du azken erabakia, eta dugu bakarrik eh, medikuen esku geratu beharko lukela, edo irizpide horiek izan beharko luketela eh, aurretik.